Här är folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och ämnet för vår podd rör sig kring Valborg. För Valborg har ju blivit en riktigt stor vårfest. Och det är ju ett ämne som vi folkhistoriska brukar vara väldigt förtjusta i. Ja, det är ju framförallt kan man säga två saker som vi förbinder med Valborg: och det är ju eldarna. Och sen också den sång som man kan få höra kring dessa eldar. Och när det gäller valborgs så är de tidigast belagda i området kring Stockholm och från slutet av medeltiden och början av nya tiden. Och det anses allmänt att de... Kom från Tyskland. Det var alltså borgare som hade flyttat in till Stockholm från Tyskland som förde med sig firandet av Helgonet-Valborg som ju har sin namnsdag på första maj. Och det var ju kvällen innan på valmorsmässiga avten som man tände de här eldarna. Men de allra äldsta årsäldarna i Sverige, de tändes antagligen vid missommar. Så Olaus Magnus i sin. Nordiska historia, berättar om hur man tände eldar och dansade och lekte kring dem vid Johannes Döparens dag, det vill säga midsommardagen. I Västsverige så var det på, på, vid påsk som man tände eldar och eh, traditionen var att eh, genom de här eldarna och eh, påsksmällar och liknande så skulle man hålla påskkärringarna på avstånd, de som flög genom luften till Blåkulla. Så att det har varit vid olika tider på året som man har tänt de här eldarna. Och Valborgsmäss och eldarna, de har trängt undan de gamla påskeldarna så att numera så är det praktiskt taget i hela Sverige som man har framförallt de här brasorna vid Valborgsmäss den sista april. Men på några ställen i väst Sverige så är det fortfarande påskeldar som gäller ett ämne som inte har varit särskilt känt förrän vi tog upp det i vårt rollprogram Folkminnen. Det var de regelrätta krig som vid mitten av 1800-talet kunde bryta ut mellan pojkgäng i olika stadsdelar. Alla ville ha den största elden och i till exempel Uppsala och Falun och Luleå och Boden så var det fråga om Valborgs eldar och det var då olika gäng som tävlade om att eh, dra ihop mest ris, framförallt och eh, torra julgranar som var kvar från julfirandet. Och det kunde gå så långt så att man gjorde nattliga räder och man stal de här vissna julgranarna av något annat gäng för att få den största brasan. Och de äldsta beläggen för sådana här gängkrig, de är från 1800-talets Göteborg och då handlade det förstås om påskäldar. Men vad man kunde lägga märke till det var att det krigiska inslaget det förstärktes under 1940-talet. De här pojkarna, de unga pojkarna, de satt ut vaktposter som kunde vakta hela natten vid sina brasor. Alltså de här hopdragna, ännu inte brinnande boskbrasorna. Och efter någon timme så kom en någon annan pojke och avlöste och man hade också spejare och det kunde då hända att, att när man två gäng möttes att, att det blev alltså riktigt farligt med luftgevär och cykelkedjor som användes som tillhyggen. Och I tidningarna i Västsverige så kunde man läsa att vuxna höll sina barn hemma. Det var lite farligt att vara ute just vid den här tiden. Och man kan undra varför blev det så krigiskt, varför blev det sådana här sammanstötningar just då? Och svaret är antagligen att det berodde på andra världskriget och en hel generation vuxna män var inkallade. Medan fäderna försvarade Sverige så lekte sönerna krig på sitt håll. Men lyckligtvis får man väl säga så tillhör numera de här gängkrigen historien utom på ett håll. På öarna utanför Göteborg, eh, eh, Donsö och vad de nu kan heta, Styrsö, där finns det här fortfarande. Och där tävlar man om att ha största skälden. och man drar sig inte för att röva brasvirke som har samlats ihop av ett annat pojk. Igen. Ja, det här är ju ganska långt från hur man finat Valborg i studentstäderna kan man tänka. Mm. Och det här med Valborg i där blev det ju en stor festdag till exempel i Uppsala redan på början av 1800-talet och det finns ju uppgifter att man redan 1820 så firade man Valborg genom att studenterna marscherade från torget och upp till Slottsbacken. Manliga studenter ska vi komma ihåg, för kvinnorna hade inte till universitetsmiljön. Och sen när man hade varit uppe på Sotsbacken och så skulle tillbaka till torget då blev det ganska stökigt och man tror att möjligen kan det här ha ett samman med den här rusningen som man håller på med idag när man har alltså tagit på studentmössan under rektors rektorsöverenseende som från balkongen på Carolina Rediviva. Se till att studenterna sätter på sig mössorna och sen rusar alla med livet som insats ner för Drottning, Drottninggatan. Det är i den här miljön som den flerstämmiga studentsången skapades också. Det var när man alltså tågade från nationerna. Från torget och så skulle man gå med sina egna sånger innan man samlades uppe vid slottet för gemensam sång. Till en början hade man inte så många sånger, man kanske hade bara några stycken. Men i mitten på 1800-talet var det här så utbrett att det kunde vara uppemot 200 sångare som fanns samlade uppe vid slottet när Gunilla-klockan slog nio. Och då pratade vi om... Manliga sångare och vi pratar också om sångare som sjunger stämmor, alltså manskörer på 1850-talet. Sen så har ju firandet i Uppsala då i studentmiljön ofta följt ett alldeles särskilt schema som man vill använda sig av än idag. Alltså man börjar med champagnefrukost och sen är det forsränning. Mellan tolv och eh, halv tre så är det Sillunch gärna i privat regi. Det vill säga ganska vilt kan det gå till och sen sjunger man rektor hälsar våren välkommen från Carolina Ode ger en konsert och sen är det sittning på kvällen på nationerna innan man samlas uppe vid Gunilla klockan så var det i Uppsala. Sen om vi tittar på Skansen som ju idag är verkligen en samlingspunkt för valbors, och firandet. då har vi ju förstås Arthur Hazelius roll i det hela. Och ofta tänker man ju att det som sker på Skansen har funnits där väldigt, väldigt länge. Men Skansen grundades ju först 1891. Så när eldarna började tändas på Skansen var alltså först på 1890-talet. Och Hazelius han tog med sig studentsången då som ett givet inslag i firandet på Skansen. Och med förebild från Uppsala så var det Stockholmsstudenterna som skulle stå för sången på Skansen. Och Dustigt nog fick man faktiskt tag på de här sångarna genom upprop i tidningen. Så den första kören som sjöng på skansen fick namnet Valborsmässokören. Och det var framförallt medicinare som man hade fått tag på genom ett upprop. Och första gången som man sjöng studentsång på skansen. Och med studentsång menar jag här då, alltså manskörsång och vårsånger. Och det var ett väldigt viktigt inslag vid tändandet av elden uppe på Skansen. Och om man tittar i programmet så står det att det också var långdans av nationalklädd allmogen. Men stockholmare kunde också tidningen läsa att man den här kvällen på Skansen skulle slå katten ur tunnan. Och då vinner vi i folktraditionerna här. Ja, katten i tunnan det var, har ju förekommit i sydligaste Sverige, i Skåne framförallt. Men är ju mest känt ifrån Danmark. Och det här är ju inte alls någon sed som har ihop med valbussmäss från början. Utan det här var ett fastlagsupptåg som alltså eh, innan fastan gick in i februari redan så slog man katten ur tunnan eh, i, nere i Danmark. Och på många håll också nere på kontinenten. Så det här är ett gammalt upptåg som lyckligtvis inte finns kvar längre för det var ju väldigt grymt djur, ja, för, det ju, för det är en katt i tunnan. Ja, från början så var ja. det ju att man hade en levande katt i en tunna och den här tunnan eh, hängdes upp så att den befann sig ganska högt upp i luften. Och sen skulle liksom ryttare till häst eh, rida förbi den där tunnan och ge den ett ordentligt slag och den som då kunde se ut katten ur tunnan vann. Men eh, redan på Arthur Haselius tid så ersattes den här katten av någonting annat. Till exempel eh, en flaska med något gott innehåll eller eh, godis av ja, något slag. Tack och lov får man ja. väl säga. Men det är väl annars lite typiskt också för eh, Arthur Haselius idé att han brydde sig inte om att det egentligen var en tradition som hade varit tidigare på året Nej, i Skåne. Och så kan man ju säga att så har det varit Gör. Väl, med väldigt många traditioner att... Eh, Exempelvis vår, vår midsommarsdång, den eh, fanns ju redan vid pingsttiden i Danmark. Jo, visst, så man anpassar det helt ja, enkelt. Då, Och eh, att lägga den här eh, leken till sista april var väl också en eh, årstidsbunden praktisk sak. Det kunde ju finnas snö kvar sista april. Ja, istället, alltså vill, att, eh, våra fastlagseder har ju liksom infalligt när det ofta varit snö och kallt ute så att de är ju inte alls av den omfattningen som är i varmare länder. Men den här valborgsmässokören då som jag pratade om den blev väldigt, väldigt populär. Det var oerhört omtyckt av stockholmarna- för att höra den här valbetsmässigkören- som mest kunde bestå ut av 250 sångare. Enbart män förstås. Och den blev då stommen till- Stockholms studentsångarförbund. Och eh, i början av förra seklet- det man sjöng, det var alltså helt enkelt vårsångerna. Det var vintern rasat ut, det var gladså som fågel- och det var såna här manskörsånger av olika slag. Mm, och då är det ju så att de här som du nämnde Vintern, Ra och Glasen som fågen, texten där är ju skriven av en i övrigt ganska okänd diktare får man väl då säga Hermann Säterberg och jag har undrat om inte Herman Säterberg är den mest sjungne diktaren som vi har från vårt 1800-tal det är visserligen en fråga om ganska få sånger de här vårsångerna och sen också studensången, som ju prins Gustav komponerade melodin till. Det här är ju sånger som generationer efter generationer har sjungit. Och just genom att sångerna är knutna till... Varje år återkommande festligheter så har de blivit så väldigt spridda. Mm. Så det visste nog inte Herman Sederberg själv att han skulle kanske bli 1800-talets mest sjungda diktare i vårt land. Han var ju till yrket eh, eh, läkare kan man väl kalla honom för. för Han eh, startade alltså det första ortopediska institutet i, i Stockholm. var uppvuxen i Tumba. Hans far arbetade vid tumbabruk, men eh, genom sin kontakt med, med tonsättare som Adolf Lindblad och andra så fick han den här spridningen av sina alster. När man pratar om eh, såna här vårsånger och andra sånger och traditioner. Så kan ju ändå inte jag låta bli att säga någonting om också snapsvisorna Därför att det var faktiskt i den här miljön som snappsvisan föddes. Den här snapsvisan som har nya ord till en känd melodi och studentsångarna bidrog väldigt mycket till att det här var, fick spridning och det var de som ofta hittade på texterna. Och när vi pratar om manskörer så är det nog faktiskt så att det finns nog inte en enda manskör i Sverige eller Finland som inte kan sjunga en snapsvisa som börjar Hur länge ska på borden den lilla halvan stå? Ska snart dig höras orden, låt halvan gå, låt gå. Och så travesterar en text av Gunnar Vänneberg Gunnar Wennerbergs man, han liksom, liksom häpnad när man tänker på vad mycket han höll på med. Han var ämbetsman, han var politiker, han var eklesiastikminister till exempel. Han hann med i våra landshövding, han var ledamot av första kammaren. Han satt på stol nummer två i svenska Akademin. Men idag är han nog mest känd som amatörtonsättare och inte minst för att han skrev den här duetten för två mansröster, nämligen Gluntarna. Eh, det är så att... Med Wennerberg, hör du, du hade ja, inte du alltså någon man, idé om... Man kanske tror att han var från Uppsala men det var ju inte alls. Släkten kom från Västergötland och... Eh, bodde nära Vänerns strand så att eh, namnet Wennerberg kommer av sjön Väner. Det är likadant mm. de som heter Vetterberg eller Wettergren- där är det skön som har gett upphov till namnet. Ibland är det ganska enkelt. Mm. Han skrev i varje fall då en marschmelodi- som hade en väldigt allvarlig text som började- Hur länge ska i Norden den döda frid bestå- ska snart dig höras orden i gossar blågon på. Och som studentsångarna hade på sitt program- från mitten av 1800-talet. Men den här travesteringen då- Hur länge ska på borden den lilla halvan stå- den gjordes på 1870-talet och den har blivit mycket, mycket mer känd än förlagen Och det berättas att Gunnar Wennerberg ska ha fallit i gråt när han på ålderns höst besökte Uppsala och fick höra Trafistin på den här allvarligt menade sången. Och fortfarande är det nog helst studentsångare som sjunger den här visan eftersom den ofta sjungs i fyra stämmor i enlighet med Wennerbergs arrangemang. Och det är ju så att parodier, de blir speciellt roliga när det är någon sån här riktigt allvarlig förlaga som man bygger på. Vi tar gärna emot e-post. Skriv till lyssna at folkmedelspodden.se. Inte vanliga brev eftersom vi inte håller oss med brevlåda. Och Folkmedelspodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetareinstitutsförening-